Eh, det är vad inte anser så att säga, alltså, vad är det då att anser? Jag anser att islamiska stater inte gör något dumt överhuvudtaget då är, det väl, då är det väl helt rätt att man sker huvud av eh, människor som man tycker har fel åsikter eller fel sorts religion och börjar sparka boll med deras huvuden också, är det rätt man har det tycker jag verkar som att du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 Hallå, ja. <skratt> <kör> <skratt> <kör> uh, ja, Walt Walsrum är en väldigt märklig person. Jag är en hemlighet. Hon tycker demokrati till exempel. Hon har ju flera tillfällen dömt ut demokratin i det europeiska, i det europeiska parlamentet. Där man tycker att folkets... Uh,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 Uh, vi ska se om han heter Jo, han, han är feminist Och heter Mohammed Touhousari Och är krönikör på Vänstersajten Nyheter 24 Och han har Han kallas för feminist och har blivit dömd för att eh, spotta och slå kvinnor i ansiktet. Att kasta ruttna hambörrar på dem och så vidare. Som har tuggat i ansiktet. Eller ja, inte ruttna hambörrar, men han har tuggat på hambörrar och kastat bitar i ansiktet på flickor. Som han har någon konstig anledning inte tycker om. Och han ska vara feminist då. Va? Han har också blivit dömd för... Vi eh, här... Han har blivit dömd flera gånger för sexuellt ofredande och misshandel av kvinnor. Och på detta svarar då nyhetschefen ny ny Per Ulrik för 24. Jag har absolut ingen kommentar sig till det här. Varken nyhetschefen Per Ulrik eller redaktionschefen eller chefredaktören Henrik Eriksson har några kommentarer på de här domarna som han har, som han har fått på sig Det är Däremot så säger jag, så är jag absolut inga kommentarer till att du får prata med någon annan, tyvärr ingenting som har kattat ut med mig, så svarar och så vidare. Och eh, det här ska, nu vet du, 24 ska jag då vara en sajt som är eh, försvarande och står för alla människors lika värde, dömer ut Sverigedemokrater och så vidare, samtidigt som försvarar invandrare som har begått grova klara och tydliga grova brott, speciellt då enda som jobbar på, på deras tidningskärna. E, när det här kom fram var att den här Mohammed, som sa det, flerfallet dömd mot kvinnor, så valde e, News 24 att censurera den uppgiften för sina läsare. E, det gällde att det var någon person som kallade sig för Erik, som är ett fiktivt bland som hade skrivit kommentarer i kommentarsfältet till, till några artiklar på DD24. På så här då. Uh, jag tycker att det är lite intressant att kronikören själv enligt Lexbase är en tund för ofrena av kvinnomissfamma och stöld. Och... Uh, och så vidare. Och då här visar Erik då till sajten LexSpace där man hänger ut uh, personer som har blått grova brott. När det här blev uppreksammat så tog Nyt24 bort den här kommentaren och kom att, att Erik inte vet vad han pratar om och så vidare. Och Fria Tider har de som enda nyhetssajt i hela Sverige eh, tagit upp den här grejen. Och man väntar fortfarande vad jag vet på ett svar från eh, både Henrik Eriksson och Per Ulrik på Nyt24. Fria Tider har uppreppat hur sökt Mohamed Tosari för en kommentar också till doma ifrån. Men ingen av dessa tre personer vill yttra om det här. Jag eh, får man tänka på den här, den, här, den här gruppen unga feminister som drev en ung trax, transsexuell person i döden genom att skriva en massa hatmejl till, till hem då, eller vad, så säga, på, på den här personens. Det är via den här personens mejl slutom att de drev den här personen som heter Lukas i döden. Eh, då är det något att begå skärmord helt enkelt. Och eh, jag skulle inte tycka det vore synd om den här Mohammed begått skärmord faktiskt. Skulle ni, kära och, och jag skulle här inte tycka det vore tråkigt om, om, om, eh, eh, om de här där Henrik och, och, och de där att chefredaktören på Nyheter 24 råkade ut från grovt själva med tanke på att de uppenbarligen försvarade en grovt kriminellt våld som han är så dessutom är invandrare. Han har inte spelat med roll om han hade varit invandrare och inte. Han är feminist och så, så är det mot kvinnor. Jag tycker det är skandal och vid ett av Nyheter 24 att låta en sån här person jobba på, på tidigt. Men det är klart för sjutton att de visste om att han hade blivit dömd för detta men då heter det ju då helt plötsligt att ja, men vi måste ju motverka främlingsfientheten vi får inte döma ut den här personen i anställer vi honom på vår nyhetssajt och låter dem skriva av sig i tråd att han ska bli bättre. Har han blivit det svårt. Nej. Eh, sen har vi också tagit upp en annan sak närmare bestämt följande eh en grej som har inträffat i Konstnär eh, den senaste veckan och som har fått ganska mycket kritik emot sig när man har bestämt att Konstnärs miljöpartistiska kommunalråd, Per Ingelidén då ska väl tilläggas eh, har skatt sätta upp en moské på, eller rättare sagt precis bredvid Urund kyrkår. Alltså, det är ingen hemlighet vad moskéer är för byggnad. För de som inte vet, det så kan vi tala om, vet väl alla vid det här tillfället, att moskéer nu för tiden brukar betraktas som byggnader som innehar islamister. I alla fall, så är en, en, eller en muslimsk extremister helt enkelt. I alla fall, den byggnaden är, är då till, tänkt att tillägnas åt en muslims i KAS som heter Islamiska kulturföreningen. Men vad har man i skallen då när man erbjuder en, en att bygga en lokal precis på, på ett djupt kristet område? Menar, det där var ingen hemlighet vad de flesta muslimer tycker om kristna, men det är Vad gör, gör muslimer med kristna Egypt, så att i Egypten? Och man mördar dem och bränner upp deras kyrkor. Därför är det rätt fantastiskt att, att Islamiska kulturföreningen erbjuds en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 en, en moské i, Karls, i Klarärven istället. Om inte annat så behöver ju ålarna någonstans bo. Och lakarna också för en nu, För de uh, brukar gömma sig på olika ställen och så vidare. Där vill de inte skydda så att säga. Och varför inte ja, jävlarna och gödsarna, kan de, kanske skulle trivas i moskén också. Sen kan man alltid diskutera hur... hur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 Ja, jag har inte fått... Ja, det är ju en del djur. Äh, då var de tycker om kacklackor och råttor däremot. Jag har de inte fått klart för mig riktigt. Mycket kacklack i Malmö där. Ja, men råttor. Jag tänker på liksom att... Alltså, det är, ja, just det här med att muslimer inte tycker om grisar. Jag tror jag vet orsaken. Ingen ont om muslimer, men grisar hör ju faktiskt till de intelligentaste av, av djuret på hela jorden. Så snart ingen ont om muslimer. Jag säger bara det Det är kanske därför som muslimer inte gillar grisar Jag, jag vet inte riktigt uh, Sen det är de tycker de, de tycker inte om hästar och vider heller uh, Och de gillar inte hundar heller Jag uh, uh, undrar om de tycker om sig själva Undrar om muslimer och Inte alla muslimer naturligtvis har han inställd Men undrar om många muslimer inte mår såvärlds bra I de bortsett alla människor är ju djur. Vi människor är ju djur, vi också. Vi är ju Det Är därför man aldrig ser muslimer som går med hundar då? Det kan vara en av orsakerna, ja. Aha. Och ser man en muslim som går med hund så är det att uppenbart vad det är från dem. Det är också rätt uppenbart att den hunden inte kommer att leva så här så många timmar till. Så att.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 drev till fram tills bara några år sedan en, en fårfarm eller vad man ska säga. och han fick vid en eftermiddag besök av några muslimska invandrare så ville köpa eh, två av hans får och eh, min flickvänns far förstod direkt vad de skulle ha fåren till så han sa nej och de ville köpa fåren men han sa nej de erbjuder faktiskt ett par tusen kronor för, för något får men han sa nej ändå och då blev de sura och gick därifrån sen natten, därpå samma natt, under den dygnet, så försvann två får i farmen eller aha, inlängd, aha. då. som vi gjorde det ja det var väl ganska uppenbart vilka de var som hade stulit det hade det. en for, fårfar var att ta i men han hade en en, en, en, en uh, där det gick en massa får då. men aha. han hade får i alla fall har du? Så han ja. var ju rätt glaskrart uh, Jag vet inte om han polisanmälde det hela Han sov väl i Jag tror inte att han gjorde det för han sov väl i Och polisanmälde eftersom det inte fanns någonting Som att gå på Men han var helt övertygad om vilka det vad som han hade gjort Jaha det, att... det, de stål för Ja, ja. ja. Men det är inte svårt att räkna ut det men då hade det varit en vecka, några veckor innan de hade varit eller besökt, då hade det varit lite svårare att peka ut någon men det var ju bara från om ett par timmar det, det kan du ju läsa om ibland att det, att det händer att man, man skäl man får och sånt Alltså man, man skäl helt enkelt får från, från ägarna va? Ja. Förekommer. ja Det var ju inte så, det var inte så i Sverige för. man stal lite får Står har man nästan inga djur över huvudtaget som gick utomhus om det inte, om det inte, ja, alltså det har ingenting med religiösa att göra i alla fall, men det har det ju nu för till. Sen så kan man ju alltid fundera på vad det är för folk som bryter sig in i ladegården och sker hästar, textiklar och så vidare. När ja. många läste om det så tror jag att det hade något med religion att göra också. Men eh, det är inte så säker på längre faktiskt. Eh, för att det, det, det troligaste, det, det man tänker först och främst, det har väl att jag har med någonting med att göra med någon typ av religion som är invandrare utifrån, till exempel i Island. Då. Men det är inte säkert att det har någonting med det att göra då. Det kan vara sjuka människor, är inte allmänt som gör så här. Plåga, plåga hästar. ja Och jag såg en bild också. Läver som har fått uh, djurernas underskula. Så såg även en bild det Samlas också på ett föl som var väldigt vackert men de var tvungna att av, av, vad heter det? avlida eller vad hette det? Det var så svårt skadat va, det här fölet. Det var, det var misshandlat helt enkelt. Ett föl. Ja. Jo, precis. Det, det är ju det. Och det, är ju, det är ju det som är hemskt tycker jag. Jag tycker det är vidigt med djurplågorier rent allmänt. När ja, vi ändå på på djurplågorier så kan man ta en av artikel som stod som jag stod på fria tidigare år. det gällde en... Ja, min inställning till jägare kan jag säga direkt. Jag är inte väldigt bästa efter det. Det var inte väldigt blösta innan. Men jag gör inte saker bättre efteråt än jag, ännu sen. Jag kände bara hat när jag läste artikeln. Det gällde en jägare som lät sina hundar plåga en havsör till döds- och, och, och betan och så vidare. Och Han stod bara och skrattade åt tydligen. Och det var också en jägare som har poserat en bild- med Väldigt unga lovdjur. Och både lovdjur och havsörnar är fortfarande frilysta. <går> och dessutom så har den ägaren tydligen gjort sig till ett annat grott när han sedan att skjuta söndag i ett vindkraftverk. Och är det är frågan om ägaren var sådär som lyckterna har gjort detta. Men det spelar ingen roll om ägaren var lyckter inte. Det är ju att han hade försökt skjuta emot ett kärnkraftverk. Den här jägarna riskerar att det är fyra års fängelse som har blivit dömt för detta. Det uh, är mycket personer fyra års så är alldeles för lite i det sammanhanget. Det blir måste ju dras in där va? Ja, det är i alla fall frågan om grovt groft grovt djurplågeri och grovt hä, häleri tiden också. Då. Men som du säger då... Program, eller vad säger jag... Uh, och i det var jag en som hade sällsynta fåglar också, tydligen i sin bostad, Stiglitz, tror jag var, när fåglarna hade. Le levande då, ja. alltså. Levande i någon bur, tydligen. Jag kan nog stanna var ganska bra. Stiglitz, ja, det är ju en inländsk fågelort i Sverige, ja. Vad heter den där fågeln? Det är ingen fåglar som är invandrar man Vad heter den där fågen som är på överöppna fält och sen är uppe i luften och som kvittar utav hälsika, asså alltså det är en blablabla blablabla låter det? Vad heter det? Inte ja, det? det? finns ju väldigt många fåglar som är där, asså alltså... ja. den, den drillar Jag tror jag vet inte vad du vet, menar för någon det här den där flyger ovanför öppna fält och sen är den uppe i luften och sen håller den på att drillar ut hälsik. Alltså den, den liksom, den kvittrar hela tiden alltså intensivt. Om den ser ut eller? Nej man ser, ju inte, man, fågeln. Nej, man ser ju inte fågel, men man kan se att den är ovanför fältet då. Och sen drillar den och, och kvittrar så alltså intensivt va. Jag är för att att det är en steg som, som sjunger så, kraftigt. Jag tänkte om det var någon, det var någon fågel som är aktiv i men det kanske inte var. Och sen här uppe, här uppe i Dalarna till exempel, här ser man ju inte sidansvansar till exempel har jag aldrig sett här uppe Men sidansvansar är väldigt vanliga nere i Uppland, men inte i Dalarna tydligen Sidans, Sidansvans Ja, sidansvansar, det är de där som var förvåna att äta rum och blir så fulla så att de inte kan flyga så Ja, och sen Jag har sett många år I Märsta såg jag någonting som det.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 Viss, någon del från Afrika Eller vad fjär tror jag. Ja men den hade ju rymt en bur alltså Ja jag, jag tänkte på vart den kommer ifrån Hur stora chansen har du överlevt av en Vi hade en äh... Vi hade en Agaponis du, Som var på rymmen då i augusti Månad var det väl ute i Haninge Och den överlevde den överlevde natten faktiskt Det var ganska kallt på natten där Det var bara några få plusgrader Och sen på morgonen så kom den tillbaka. Men den liksom den, var, den liksom, den började ihop sig. Vad kallas det då de liksom Liksom, lite, lite, lite, liksom blåser upp sig själva på något vis lite grann. Den, den står ganska frysen ut måste jag säga. Äh, vad var det för? Agaponis, en tvärdig papegoja. Agaponis. Okay. Och de kan bitas jäkligt hårt det kan jag säga. Nu det kan de. Den de de gråa jakorna är inte så dålig heller. Jag kommer ihåg när jag var liten så var det en, en koppelstenar som jag hade en grå Jakob som tyckte om att äta pender. Det var ganska dyrt för min kompis. Han fick, jag, jag förstod inte varför jag var så intresserad av pennor Jag förstod inte vad han hade. Men eh, han, han åt då Det här får det vara det. det här, jag kanske hade liksom tänkt att det var samma konsistent på blygjörspenner som på frön, jag vet inte den här, här frågan gillade spaghetti och den käkade även en kyckling. <laughs> Okej. Okay.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 Ja, för det fanns eller, inget Var det den här ä, Acapon du blev eller? Ja, en Acaponis, en Acaponis, det var papagoya, som är ensam, utan kar ja. Och den lägger ändå, eller la, la ändå äggen, men det blev ingenting Men den låg det där och ru, ru, Det måste jag ha, ha varit så att det var någon halen som hade varit på innan det skedde Annars finns det ingen chans, det finns ju inga fåglar som är tvåkönare till exempel Nej, det var det som så alltså, Det finns ju inte möjligt Nej Och hur kan du få hur, Och när en fågel käkar kyckling, då vet du ju faktiskt fågel en fågel Ja, om, om det ska vara rätt, ja, absolut alltså, ja, ja, visst är det Ja uh, Ja, fågel äter fågel Eller djur äter djur Så, så, så det, det stämmer ju som du säger Ja, och jag, jag, ser, och jag ser aldrig Nu huggår man någon gång Utan det enda ordet man, man ser här uppe det är ju sno, vanliga snokar då. Med, med lite, De är ju svarta med lite gult där uppe vid huvudet då. Vi på snok och huggorm, uh, det har väl också ganska bilt i Dalarna fortfarande va? Och sen ser ja, man, man ser ju också att... Är... att... Ormarna har väl inte gått till Dvala tror jag, det finns ju är Någon som heter Kopparödla finns ju va? Kopparödla, jo ja, förresten jag ska berätta, det är det är ska berätta en kul det sak avdel. Nej det var inte kul egentligen men det var alltså en orm du, då, en, en snok var det nog Som hade blivit påkörd men inte av en bil för den levde men den var blodig va? Och jag, jag fick till slut, ormen var ju lite förvirrad då, och jag tänkte att det här ormen måste ut i gräs, ut i det stora gräset då. den ska inte vara kvar på vägen för då kommer en bil och krasar den då. Och efter mycket om och med så fick jag ormen att så sakta ringla ut mot gräset och så att säga, den ville ju vända om igen, men till slut så försvann den ut i gräset. Den, den piggade till faktiskt och den var ju liksom påkörd av någonting då, den, den var lite blod där, men det kan inte ha en bil till exempel, för den, den hade ju krasat ormen. Utan troligtvis var det en cykel som hade cyklat över ormen helt enkelt.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 Det är också släkt på Kopparöra så finns det heter Skeleopstisk eller något liknande Och den finns på Balkan eh, Balkan Och annat. det är en av de, eh, de har nästan Likadant på 70-talet Utav Harlinge och 80-talet Det var mycket, mycket padder och groder alltså. Men de minskade mycket kraftigt mycket kraftigt. Man såg nästan bara några enstaka paddor och enstaka så alltså det, det är helt enkelt biltrafiken som kross. Det man ser, det är ju, det är ju alltså tillplattade paddor. De har ju blivit helt enkelt överkörd av bilar helt enkelt, på, ute på ja. vägen. De blir alltså kross. Ja. De är helt enkelt tillplattade, alltså helt krossade blir de. Ja, jag talar på paddor tidigare år. När jag var ute och gick en dag så såg jag faktiskt, det var på flera, flera dagar när jag var ute och gick en det var ju mer damm. Det var precis när paddorna hade börjat vakna till liv tror jag då. Då har jag måste säga jag jag aldrig sett så mycket paddor på ett och samma ställe i hela mitt liv. Det var stora det var små och var i full gång. och Jag filmade flera stycken av dem där, men det blev ingen bra filmat. För det var, dels var det så grumligt vatten när jag såg dem i. Det var en, alltså en damm, eller några dammar, där var en bäck som band ihop. Eller uh, Det var en bäck där dammarna hade, nu blev jag fel, här. men uh, det var, var ett eller som bestod, där var, där var några dammar i det var lite lugnvatten och de var på där i, i precis i och påras och pårassade som glattade i så det var synd att se, måste jag säga att det var vissa pannor, vissa hanar som inte gav upp i första taget så, så, det var som att se en ja, ett en parning mellan soppsköldpannor fast i miniatyr ja, vet du, även om de där sköldpannorna kanske ja, det ska jag äh, ja, det kan man bara en då att, äh, när sockskjöpadder parar sig, det är ju fast de lever i havet. Så kan det vara flera hanar på en och samma hona och den kan sluta med att honan tycks ner så mycket som att hon drunknar. Precis detsamma höll det på att hamna, då när jag såg här, var flera mindre hanar på en större hona. Tyckte ner så pass mycket så honan klarar inte av att simma slut utan det slutade med att de sparkade av sig av hanarna. Ja. För då kan de, kan de komma upp till ytan då. Och det var väldigt häftigt att se. Det var en gång, vet du Men som. Men en annan är som äh, ja. var roligt att se. Det var ett vattenfall, i den här, de här dammarna det var. Och det var en hane som kramlade sig på en hona. Och honan söks upp av strömmen och rakt mot vattenfallet. Och hanen släppte inte ens tag när de åkte ut för vattenfallet. Så våra två åkte, och åkte på ryggen med honan. Och våra två åkte rakt ner i vattenfallet, så såg han lite mer så.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 Jag har också satt där när jag var ut och gick en kväll, det var många år sedan det här, men då var det typ, då fick man verkligen se på vart man satt i fötterna, de har också varit med andra några år. Ja. Det var också vid en, vid en liten kärn den det, och en sträcka ja. på, ja den vägen jag gick där var sträcka på kanske en, en, och en och en halv kilometer. På, var, var, på varje meter så satt det två till, andra meter tänker jag, satt ja. eh, fyra till två grovdrapadder på, på hela den sträckan. Var de små eller? Ja, de var jättesmå Ja, För, ja en, en del plockade jag. Jag hade en fickla på mig och var lyssnade bränd gjorde då. De. Och det var en del var så pass små så att de hade en del av skärpekåren. De har fullt utvecklat med fyra benen och allting. Ja. Och jag undrar i vilken stilas hur många paddor och grodor fanns på den här stäckan. Bara tänka på det. Så att det var en en har kilometer kilometers i gick. Och så sitter det fyra sådana varannan meter. Vad många kan det bli? Ja, men hur ofta ser man inte, man ser alltså, det jag, det jag ser mest här uppe, jag har sett en järnstaka padda och så, men de flesta är ju tillplattade, de är alltså elkörd av bilar helt enkelt. Ja. Vi lämnar ju Stockholms när och dö, vi kommer tillbaka nästa lördag också för sista sändningen. Men vi, ja. men vi har ju sverige istället, men de flesta har ju internetuppkoppling, hur många i Sverige har inte tillgång till internetuppkoppling alltså? Ja, jag hade tillgång till internet till och från nu veckan då. Men du förresten. är ja Men gör som jag liksom, skaffa mobilt bredband. Det går ju bra med 7 megabit per sekund. Du kommer ut med den farten alltså. Du kan ta 16 också, men det är lite, <laughs> lite dyrare. Ja, man... Jo, jag förstår men du menar. Jag, ibland ska jag funderat på att skaffa det. Men det, då måste man väl, vad heter det? Uh, hur jag man för att skaffa sånt då? Ja, jag har ju bredbandsbolaget då. Men det går ju till exempel med Altele och... och, och...